Lista 15 Istoria culturii și civilizației cinci Roman. De Ovidiu Drimba Editura, secolum Editura, vestala Pagina 156 În secolul 12 se constituie confraternitatea caritativă a beghinelor, comunitate de văduve sau celibatare, dintre care cele mai bogate au fondat și spitale noi. În paranteză, începând din secolele 15 și 16, locul beginelor a fost luat de călugărițe dedicate practicii spitalicești. În aceste comunități de câte 10-20 de persoane, în paranteză, prima comunitate de acest fel a fost fondată de lij, se scrie lui e cu accent ascuțit gâie, de preotul Lambert Le Bej. Se scrie BUE cu accent grav GUE, închid paranteza. Beginele duceau o viață inspirată de regulile călugărești, dar fără să facă votul monahal. Locuiau în case individuale construite în interiorul unei incinte, în paranteză, așa numitele. Beguinages, se scrie b e g -u -i n a g -e s închid paranteza, aveau administrația și statutele lor proprii, purtau o uniformă stabilită de regulile lor, se dedicau unei vieți pioase, îngrijirii bolnavilor, privegherii de funcțiilor lucrărilor de lenjerie, dantelărie, ceaprazerie, confecționau ornamente bisericești, etc., Puteau părăsi definitiv comunitatea dacă se căsătoreau în care caz și luau înapoi întregul patrimoniu cu care intraseră în comunitate. Beghinajele, al căror număr a crescut continuu în secolul XIII, fiind recunoscute și susținute de municipalități care le acordau privilegii, la fel ca și corporațiilor, era numeroase în toată Germania, în Alsacia și mai ales în Belgia și Olanda. În paranteză, în orașul Basel se scrie BASEL, -L, numărul lor se ridica la 30, în Frankfurt la 57, în Strasburg la 60, închid paranteza. Beghinajul din Gand număra cu cele 18 comunități ale sale peste 800 de persoane. Cel din Bruxelles, se scrie B -R -U G S, existent și azi, era impresionant prin perfecta sa organizare. În secolul XIV și-au făcut apariția și orfelinatele. Aici însă condițiile de viață erau mai precare. Băieții, când împlineau vârsta de 10-12 ani, erau dați la o meserie la oraș. Cei mai înzestrați obțineau uneori burse spre a putea studia. Copiii găsiți puteau fi ținuți de spitale, dar nu erau primiți în orfelinate. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Până în secolul 10, cei care găseau copiii abandonați îi puteau lua acasă și dacă părinții nu îi reclamau un termen de trei luni, îi creșteau și îi puteau vinde apoi ca sclavi. Încheiat notă 1. Abia în secolul 15 începe obiceiul de a se adopta copiii părăsiți de părinți. La începutul secolului XII se înființează primele leprozerii, în paranteză să mare punct) Lazare din Paris la 1124, închid paranteza. În dioceza Parisului, unde în 1150 erau optele prozerii, iar un sfert de viac mai târziu, 20, la sfârșitul secolului 13 numărul lor este de 53, pentru ca în 1351 să ajungă la 59. Spre sfârșitul secolului 14 numai în vechile departamente ale Senei erau 151. Cu două secole înainte însă numărul lor, pe tot teritoriul Franței, ajunsese la aproape 2000 prozeriile erau situate la 200-300 metri de marginea satului, a mănăstirii sau a orașului. Unele erau foarte modeste, o casă cu trei încăperi, una pentru dormit, alta pentru a lua masa și o bucătărie. Altele însă erau clădiri mari, destul de confortabile și erau înzestrate cu păduri și terenuri agricole pe care bolnavii continuau să lucreze. O leprozerie, totdeauna cu un număr de locuri limitat, era rezervată bolnavilor din satele vecine sau celor care contribuiseră la înființarea ei. Separarea unui lepros de cei sănătoși era riguros observată și absolut obligatorie. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Cel care aflase de existența unui caz de lepră era obligat să-l semnaleze. Denunțarea abuzivă era pedepsită cu excomunicarea. Închid paranteza. Leprosul era chemat în fața diocezei, instanță care constata și certifica dacă într-adevăr avea lepră. Paranteză, lepra putea fi ușor confundată cu diferite eriteme sau leziuni pigmentare, ca vitiligo, pelagră, micoze profunde, tuberculoză cutanată, etc. Închid paranteza. Pentru confirmarea diagnosticului, episcopul era asistat de persoane, ghilimele, competente, ghilimele, de bărbieri, de medici sau de leproși verificați. Izolarea definitivă ale prosului considerat și numit ghilimele mort viu închid ghilimele, începea cu o ceremonie lugubră. Se trăgeau clopotele, se pornea într-o procesiune la biserică, se făcea o slujbă a morților, urmată uneori și de un simulacru de înmormântare. Bolnavul fiind coborât și ținut un timp într-o groapă, săpată în cimitir, în paranteză conform jumare.pumare.goblin) închid paranteza, încheiat notă 2. Paranteza, până în secolul XII, divorțul era impus în cazul îmbolnăvirii unuia din soți, închid paranteza. Căsătoria era admisă numai între bolnavii de lepră. Soții, dacă numai unul era bolnav, nu puteau coabita. Puteau însă lua masa împreună duminica, în paranteza, dar cu cele mai mari precauții, închid paranteza. Bolnavul trebuia să-și plătească singur întreținerea în leprozerie. Aici putea cultiva și o bucată de pământ pe care i-o dădea satul. Nu avea voie, în schimb, să iasă în afara hotarului leprozeriei. Bolnavii lipsiți de posibilități materiale nu erau admiși într-o leprozerie, erau siliți să rătăcească din sat în sat și din oraș în oraș, cerșindu-și pâinea obligați să poarte o îmbrăcăminte distinctivă, mănuși și o huruitoare al cărei zgomot să-i anunțe prezența pentru ca lumea să se ferească din calea lui. Figură pagina 155 Reprezintă o poză Azilul Spital, Sfântul Spirit pe râul Pegniț, se scrie pâie gânăită Z, secolul 15, Nuremberg. Se scrie n u cu două puncte râ, n-b-r-g. Încheiat figură. Figură, pagina 157, reprezintă o poză. Sibiu, strada Penflingar. Se scrie pâie m p f l i n g -e r -â. pitoresc colț citadin din medieval, secolul 14. Încheiat figură. Figură, pagina 159, reprezintă o poză. Todi, Palatul Capitanului poporului și Palatul poporului în paranteză stânga secolul 13 închid paranteza, și Palatul priorilor, în paranteză dreapta, secolul 14) închid paranteza, una din cele mai armonioase piețe medievale. Încheiat figură. Evrei. Într-o societate impregnată de ideologia religioasă, cum era societatea medievală, cel ce nu aparținea religiei creștine era de asemenea repudiat. În această situație se aflau și musulmanii și evreii, sau trebuiau convertiți sau trebuiau izolați de creștini, într-un fel sau altul, prin diferite măsuri. În Spania, numărul musulmanilor rămași în regiunile recugerite, în paranteză numiți Mudeiares, se scrie m u d e j a r e s închid paranteza, era în continuă creștere pe măsură ce Reconchista avansa. Regimul sub care trăiau era destul de liberal, nu li se acordau funcții de înaltă responsabilitate, dar li se dădeau loturi de pământ să le lucreze ca arendași, în paranteză apar ceros. închid paranteza. Li se permitea să se stabilească în orașe, să aibă judecătorii lor și să-și păstreze moscheile. Până la începutul secolului XIII și atitudinea clerului față de ei era tolerantă, în speranța de a-i putea converti. Abia după recucerirea întregii peninsule, musulmanii neconvertiți vor deveni indezirabili și în cele din urmă expulzați. Musulmanii din Spania reprezentau totuși o comunitate numeroasă și compactă. În unele regiuni reprezentau chiar 35% din populație. În plus, aparțineau lumii islamice, o forță redutabilă, ceea ce nu era cazul evreilor. După avatarurile suferite în Imperiul Bizantin, vezi notă 1, evreii refugiați în peninsula Iberică au găsit aici o primire bună. Vezi notă 2, în paranteză cel puțin până în a doua jumătate a secolului XII. Închid paranteza! Citesc note 1. În 425 împăratul Teodosius al II-lea a abolit autoconducerea ebraică, dar încă în secolul anterior evreilor, le fusese interzis să facă prozelitism, să-și construiască noi sinagogi, să posede sclavi creștini și să ocupe funcții publice. Violențele, în paranteză expulzări și masacre, în Alexandria, în 411, Antiohia, în 592, Ierusalim, în 603, închid paranteza, și propaganda antievreiască s-a extins în secolul VII și în Occident, în special în Galia, Spania, Italia septentrională. Prin decretele care impuneau botezul coercitiv sau interdicția impusă creștinilor de către conciliile bisericii de a întreține raporturi normale cu evreii, încât mulți evrei au trecut la creștinism, iar alții s-au refugiat în regiuni periferice. În acest timp la Roma, evreilor le era permis să aibă judecătoriile, rabinii, școlile și instituțiile lor. Ghilimele, evreii nu trebuie să sufere o limitare a drepturilor care le-au fost recunoscute, încât ghilimele sunt cuvintele papei Grigorie cel Mare, cu valoare de normă pentru prelații și monarhii creștini. Într-o vreme când biserica avea de luptat contra schismelor și ereziilor, evreii au fost clasificați de biserica Romană ca tolerați, iar nu ca eretici. Încheiat notă 1 Citesc notă 2 în secolul XII se cunosc cazurile a numeroși evrei care au de deținut funcții înalte, juridice, administrative, chiar de comandanți militari, la curțile unor regi, conți și arhiepiscopi din Spania, în paranteză, precum și din sudul Franței, conform râmare.fosier, tâmic.1 roman, închid paranteza, încheiat notă 2. Până în secolul XI o situație relativ bună au avut evrei și în celelalte țări din Occident. Ca grup au avut mai puțin de suferit în timpul invaziilor barbare, decât restul populației locale. Angajați în activități diferite meșteșugărești, precum și în agricultură și ca marinari, erau cunoscuți în prin activitatea lor comercială, sub numele de ghilimele negustori sirieni. Ghilimele. În perioada merovingiană, comerțul era în mâna lor. Mai târziu, comunitățile evreiești, de pe aproape întreg teritoriul al Imperiului Carolingian, au avut o viață liniștită. Ludovic Celpios le-a acordat diverse privilegi în paranteză, deși acest fapt nu i-a putut apăra totdeauna împotriva măsurilor arbitrare ale seniorilor locali, la fel ca pe creștini, închid paranteza. Printre cei din tâi care i-a protejat a fost papa Grigorie I, în paranteză, 590-604, închid paranteza, al cărui exemplu a fost apoi urmat de majoritatea succesorilor săi. Între secolele 7 și 11, s-au bucurat de protecția papală numeroși evrei din Italia, Franța, Spania, etc., în schimbul unui impozit special, regii, conții și episcopii, în paranteză care aveau interes să sprijine activitatea comercială desfășurată pe teritoriile lor, închid paranteza, le acordau acte care le garantau drepturile. Până în secolul X, comunitățile evreiești se aflau instalate de regulă în regiunile mediteraniene. După care, numeroase grupuri de evrei s-au stabilit și în zonele septentrionale, în orașe mai importante, în paranteză ca Paris, Troes se scrie T-R-O-Y-S, Mainz se scrie m i n Spire se scrie S-P-E-Y-R-Worms, închid paranteza, unde comunitățile conduse de coreligionarilor, cei mai bogați și mai docți, au fondat școli de studii superioare rabinice. În această perioadă, în paranteză secolele 10-12, situația evreilor era ambiguă. Pe de o parte, erau scutiți de anumite taxe și impozite, nu erau obligați să presteze serviciu militar, erau supuși unei jurisdicții proprii, în paranteză tribunalele rabinice, închid trăiau neseparații de creștini, fără să fie concentrați în străzi și cartiere rezervate doar lor. Comunitățile evreiești din diferite țări mențineau între ele legături strânse de solidaritate, nu numai de natură religioasă sau de limbă, ci și de asistență socială, fapt care le era de ajutor considerabil în activitatea lor comercială. Vezi notă 1. Citesc note 1. Activitatea lor comercială era de regulă restrânsă la comercializarea produselor locale sau ale unor produse importante în cantitate mică, în paranteză bumbac, aromate și altele, închid paranteza. Foarte rar, această activitate era de amploare internațională, ca de pildă comerțul de în care până în primii ani ai secolului 10 aportul lor a fost substanțial. Încheiat note 1. Nu practicau însă numai comerțul, ci și agricultura, în paranteză, în Bavaria, de pildă, sau în diferite regiuni din Franța, închid paranteza, sau anumite meșteșuguri sau medicina. Adeseori administrau marile domenii ale unor episcopi, de exemplu, pe de altă parte, erau și supuși unor restricții, n-aveau acces la funcții publice, nu puteau ține servitori creștini, căsătoriile cu creștini erau oprite sau nu puteau practica anumite profesiuni, în paranteză, mai ales în sectorul alimentar, ca brutari, măcelari și altele închid paranteza. Anul 1095, anul predicării și organizării primei cruciade, a însemnat o dată nefastă în viața evreilor din Occident. De fapt, cazuri de agresiune, în paranteză grave, dar totuși sporadice, închid paranteza, se semnalează și înainte de această dată. Alimentate de rivalități economice și de invidii pentru protecția pe care unii nobili și episcopi le-o acordau, precum și pentru prospera situație economică pe care și-o câștigaseră, persecuțiile au fost sprijinite și de absurde pretexte de ordin religios, ușor acceptate de masele naive. Evreii erau făcuți vinovați de Marea Foamete din 1033, de secetă, de cutremure, de boli, de toate calamitățile naturale, vezi, notă 1, și chiar Sfântul Mormânt din Ierusalim fusese distrus în 1010 de califul Al-Hakim cu ajutorul evreilor. Citesc 1. În urma cutremurului din 1018 a fost executat un grup de evrei în orașele Turs, Mâcon, se scrie Mâ, Î, din A, C, O, N, Worms și altele, cimitirele evreiești au fost separate de cele creștine. În 1084, în orașul Spire, evreii au fost concentrați într-un cartier izolat. Este data apariției primului ghetto, se scrie G, -H E, -T, T, O, Avant, Lea, Letră. Încheiat notă 1 Însuși, conducătorul primei cruciade, Godfrey de Boulon, se scrie B, O, U, I, L, -L O, N, anunța că nu va lăsa în viață niciun evreu. Valul de persecuții s-a declanșat în 1995, cu episoade oribile de violențe, jafuri și tâlhării, incendierea caselor, masacre în masă. Bande de cruciați au devastat comunitățile evreilor din calea lor, în multe localități din Germania, Franța, Boemia, cu toată împotrivirea și încercările episcopilor din aceste orașe de a-i apăra. Papa a condamnat aceste persecuții. Împăratul german a luat măsuri să nu se mai repete în timpul celei de-a doua cruciade, în paranteză, 1147, închid paranteza. Totuși, persecuțiile au continuat în diferite orașe, din Franța, din Spania, din Italia. Pentru a-și apăra interesele economice, negustorii creștini au exploatat principiul adoptat de biserică și care interzicea împrumutul cu dobândă, una din ocupațiile principale ale evreilor. În secolul XII, evreii au fost excluși nu numai din comerț, ci și din activitățile artizanale sau din profesiunile liberale. La aceste măsuri s-au adăugat altele, expulzări, confiscări de bunuri, ștergerea debitelor față de evrei și așa mai departe. Însă și poziția bisericii s-a schimbat. Conciliul 4, din Lateran, în paranteza 1215, închid paranteza, decide ca evreilor să li se interzică să aibă servitori creștini, să împrumute cu dobândă creștinilor și să fie obligați să poarte un semn distinctiv. Pentru a-i converti la creștinism, călugării dominicane au fost autorizați să predice în sinagogi. Adeseori evreii erau arestați în masă sub acuze absurde de omucidere rituală, de profanarea ostiei, de otrăvirea fântânilor în complicitate cu leproșii. În timpul epidemiei de ciumă din 1348, de care erau făcuți răspunzători tot evrei, numai în Germania au fost desfințate aproape 400 de comunități evreiești. În secolul XII, în Anglia se înregistrează cazuri de masacre și de sinucideri în masă cu sute de victime evrei. În Franța, de asemenea, în 1236, în Anjou și Poitou, cruciații au masacrat 3000 de evrei. În secolul XIII au început primele expulzări în masă, din Anglia în 1290, din Normandia în 1296, din Franța în 1306. În Germania, stabilirea evreilor era limitată și ca durată și numeric. Au început emigrări masive din Germania în regiuni răsăritene, unde evreilor li se asigurau privilegii și liniște pentru a-și desfășura activitatea economică în Boemia, în Moravia, în Polonia. În secolul XIV populația Evreiască cea mai numeroasă și mai prosperă Din Europa Era cea din Spania Aveau aici comunități foarte bine organizate Protejate de regii Castiliei și Aragonului Evreii sefardim, cum erau numiți cei din Spania, ghilimele numărau în rândurile lor o mulțime de curteni, de diplomați, de perceptori, de impozite, de medici, astronomi și traducători, care au făcut o carieră frumoasă în serviciul seniorilor lor și de intelectuali, de la averoiști declarați și de la exegeții biblici, până la mistici rafinați la poieți și la cei care au devenit renumiți, pentru versiunile operelor filozofice și științifice ale autorilor arabi câștigându-și titlul de mediatori culturali ai Europei, închid ghilimele, în paranteză Jean Dont, închid paranteza. Dar în secolele XIV și 15 și în Spania, comunitățile evrești au început să sufere de pe urma antisemitismului care venea din Franța, Anglia și Germania și să intre într-o fază de dezagregare. În 1391 a fost proclamată o adevărată cruciadă împotriva evreilor, care a avut ca rezultat masacrarea a mii de evrei în Andaluzia, Castilia, Leon, Aragon și Portugalia, sau convertirea forțată pur formală a sute de mii de evrei la creștinism. Acești convertiți care își puteau astfel execita fără restricții activitățile lor comerciale, diplomatice, de medici, etc., în paranteză, dar care pe ascuns continuau să-și cultive tradițiile lor religioase și culturale, închid paranteza, vezi, notă 1, au dat un sprijin important consolidării monarhiei centralizate spaniole. Citesc notă 1. Numiții de creștini cu termenul bat jocoritor Maranos se scrie M-A-R-R-A-N-O-S, ghilimele porci, închid ghilimele, încheiat, notă 1. Ostilitatea maselor însă incitate de predicile călugărilor dominicani de denunțuri de rivalități de invidii și de anchetele Tribunalului Inchiziției, în paranteză instituită în 1481 în paranteza, s-a terminat cu expulzarea evreilor din Spania, în paranteză 1492, închit paranteza, din Sicilia și Sardinia, în paranteza 1493, închid paranteza, din Portugalia, în paranteză 1496 în paranteza, și din regatul Neapolelui. În paranteză 1510, închid paranteza. O mare parte s-au refugiat în Italia, în special la Roma, unde evreii au găsit totdeauna protecție. Vezi, notă 2, apoi la Florența, vezi, notă 3, la Veneția, vezi, notă 4, Mantova, Ferrara și Milano. Citesc notă 2. În secolul XI, evreul convertit Baruch, se scrie b a -r -u -c -h, în paranteză, devenit Beneto, se scrie b e -n e t o închid paranteza, fusese bancherul Sfântul Scaun. El ajunsese capul renumitei familii romane Pierleoni, care l-a dat pe antipapa Anacleto, al doilea. Încheiat, nota 2. Citesc nota 3. În acest centru al filozofiei umaniste, cultura ebraică va fi considerată un element esențial al înțelepciunii antice, în paranteză cum o dovedesc și studiile lui Pico de la Mirandola, asupra cabalei. Închid paranteza, încheiat notă 3. Citesc notă 4. Aici, șeful emigrației evreiești spaniole în Italia, Isaac Abrabanel, a predat științele biblice, iar Elia Levita, emigrată din Germania, a fondat o importantă școală de limba ebraică. În Italia s-au refugiat și evreii din Sicilia, care sub regii normanzi, suievi și aragonezi se bucuraseră de importante privilegii. Încheat notă 4. Evrei emigrați din Spania și Portugalia în Imperiul Otoman au fost foarte bine primiți fondând comunități înfloritoare la Constantinopol. Salonic, Brusa, se scrie b r -U -S -S -A, Smirna, etc. Cei persecutați în Germania și în Europa Centrală au emigrat în Polonia, unde existau încă din secolul XIII comunități evreiești prospere, în paranteză, și unde lipseau elemente orășenești calificate de negustori, zarafi, panchieri și meșteșugari. închid paranteza, devenind ghilimele nucleul evreiesc cel mai important atât numeric cât și economic din Europa, închid chilumele, în paranteză, amare.bosisio, paranteza. Aici, evreii au ocupat nu numai anumite cartiere, ci chiar orașe și sate întregi, extinzându-și activitățile comerciale până în regiunile Mării Baltice sau ale Mării Negre și creând o limbă la început de comunicare, apoi și literară, în paranteză cu fond lexical și gramatical predominant german-medieval, închid paranteza, numită idish. În timp ce evreii din Germania, în paranteză numiți Ashkenazim, se scrie a s h k -A n -A -Z -I -M, paranteza, s-au stabilit în Polonia, cei din Spania, în paranteză Sefardim, închid paranteza, au emigrat în masă și în Europa Orientală și în Cea Sud-Estică, în paranteză și mai puțin în Franța, Anglia și Olanda, închid paranteza. În Occident, în perioada reformei și a contra-reformei, numărul ghetourilor s-au înmulțit. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cuvântul ghetto, al cărui sens a devenit ghilimele respingere închid ghilimele, ghilimele excludere închid ghilimele, a fost folosit mai întâi în 1516, indicând cartierul de reședință obligatorie a evreilor din Veneția. Încheiat notă 1 În acest timp, în Europa orientală și sud-estică, evreii au cunoscut din nou o viață de libertate, liniște și bunăstare. Figură pagina 161 Reprezintă o poză Ghilimele, piața de la Cisterna, închid ghilimele, o piață medievală tipică cu case din secolele 13 și 14. San Gimignano, în paranteză, Toscana, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 163. Cetatea Chilon, se scrie că pe malul lacului Geneva, construită între 1100-1260. Încheiat figură. Figură pagina 165 Reprezintă o poză Turnuri de apărare din sistemul defensiv al Sibiului, secolul XIV. Încheiat Figură Figură pagina 166 Reprezintă o poză Biserica fortificată din comuna Axente Sever Încheiat figură Societatea feudală Cuprinde Originele feudalismului Feudul, regimul vasalității, privilegiile și imunitățile, orașele, relațiile urbane formarea burgheziei, comunele, mișcările eretice, răscoale populare. Originile feudalismului Fenomenul cel mai caracteristic esențialmente definitoriu al vieții Evului Mediu a fost feudalismul, pentru că feudalismul este în același timp un sistem de guvernare, de raporturi economice, de relații sociale și juridice, un mod de viață specific și un anumit mod de gândire. Sub aspect social și politic, feudalitatea este un tip de societate bazată pe legături de dependență, de la om la om având în vârful piramidei o clasă de nobili războinici, o societate în care puterea publică, înainte aparținând statului, acum se dezagregă într-o serie de instanțe autonome. Privită sub aspect juridic, feudalitatea se definește prin obligațiile de supunere și de servicii din partea vasalului față de senior, care în schimbul acestora îi garantează protecția sa și îl, ghilimele, întreține închid ghilimele, acordându-i un feud. Născută în secolul 10, în paranteză, și continuându-și perioada ghilimele clasică, închid ghilimele, până în secolul XIII, inclusiv, închid paranteza, în centrul vital al statului franc pe teritoriul cuprins între Loara și Rin, feudalitatea a fost instituția dominantă în toate țările formate prin dezmembrarea Imperiului Carolingian, în paranteză Franța, inclusiv Burgundia și Provence, Germania și Italia, închid paranteza precum și în țările aflate sub influența acestora, în paranteză Anglia, unele regate creștine din Spania și statele constituite de cruciați în Orientul Apropiat, închid paranteza. În alte țări, societatea medievală prezintă doar unele analogii cu feudalitatea evului mediu occidental. Formele embrionare ale feudalității, vezi nota 1, urcând până în secolele 7 și 8 se regăsesc în societatea francă din perioada monarhiei merovingiene. Citesc note 1. Termenul feudalitate apare abia în secolul 17, derivând din adjectivul feudal, datând din secolul XI, care la rândul său este legat de cuvântul feud, folosit încă din secolul 10 în paranteză, dar numai în forma latină fevum, închid paranteza. Feud are un dublu sens, de concesiune în schimbul unor obligații reciproce și de obiectul însuși al acestui act juridic, adică de pământul acordat vasalului. În nota nu te